נקליט. אז uh, שאלוהים יברך אותנו, כולנו, בערב הזה. ערבו של יום רביעי בשבוע, uh, השיעור העשרים, כמו שאמרנו, בספר ישעיהו הנביא. Uh, אני חייב לציין שהפרקים uh, הקודמים, uh, שני הפרקים הקודמים, uh, וגם הפרקים האלה שנלמד אותם היום, וגם שני הפרקים הבאים, הם לא פרקים שהם קלים בעברית, אני עברתי עליהם והם לא פשוטים בכלל בשפה העברית, אנחנו נבין אותם בהקשר היותר רחב של התנ״ך, מכיוון שאנחנו יכולים להבין את דבר אלוהים טוב יותר כשאנחנו רואים את התמונה הכללית דרך המשקפיים של כל הספרים בתנ״ך כולל כמובן אה, הנביאים, התורה והברית החדשה. אז אנחנו ישר נגלוש לפרק 17 בישעיהו, ואנחנו נקרא את שתי המילים הראשונות. מסע דמשק, אוקיי? מסע דמשק. אתם זוכרים איזה מסע היה קודם? מסע מואב, נכון. אה, מסע דמשק. שבעצם נותן לנו היום הזדמנות לגוע בנקודה מאוד מאוד חשובה בקשר של היחסים שיש לנו עם אלוהים בעצמו. אז בואו נקרא למי שהעברית היא לא פשוטה בשבילו אז לקרוא את זה בשפה שלו. מסד המשק הנה דמשק מוסר מאיר והייתה מעי הפלה עזובות הרי ערוער לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד ונשבת מבצר מאפרים וממלכה מדמשק ושררם ככבוד בני ישראל יהיו נאום אדוני צבאות והיה ביום ההוא בשורות לא טובות והיה ביום ההוא עידל כבוד יעקב ומשמן בשרו עיר והיה כאסוף תציר קמה, וזרועו שיבולים יקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים, ונשאר בו עוללת ככנוף זית, שניים שלושה גרגרים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפיה, תראיה, נאום אדוני אלוהי ישראל. ביום ההוא, <coughs> השעה האדם על עושהו, ועיניו אל קדוש ישראל תראנה. ולא ישעה אל המזבחות מעשה ידיו, ואשר עשו אצבעותיו. <coughs> לא יראה ועשרים וחמנים. מעשה ידיו, ואשר עשו אצבעותיו, כתוב, לא יראה ועשרים וחמנים. בשיעורים הקודמי, כמו שאמרנו, פרקים 13 עד 16, אנחנו עסקנו בפשעים של בבל ושל מואב. מנקודת ראות רחבה מאוד של הכתובים. כשאנחנו <שאנחנו> מסתכלים על הפרקים שראינו עד עכשיו אנחנו רואים בעצם שהנביא מתחיל לבנות, לבנות את המסעות על מסע מואב, מסליח על מסע בבל שהתחיל, אחר כך מסע מואב ומסע דמשק עכשיו, הוא בונה בעצם את המסר שלו ואת הלקח לאלה שיקראו את המגילה שלו בעקבות מה שקרה היסטורית לעמים כתוצאה מהיחס שלהם לאלוהים, היחס שהם נתנו לאלוהים, איזה יחס נתנה בבל, איזה יחס נתנה מואב, אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים, ואיזה יחס עכשיו אה, דמשק אה, מקבלת או נותנת, אה, בירמיהו, תשימו לב, ירמיהו 49, 23, 27, אנחנו מקבלים אה, מסר מאוד מאוד דומה, מאוד דומה לנביא ישעיהו. ארבעים ותשע, עשרים ושלוש עד עשרים לדמשק בושה חמת, חמה, סליחה, וערפד, כי שמועה רעה שמעו, נמוגו בים, דאגה השקט לא יוכל. רפתה דמשק, הפנתה לנוס ורטט, החזיקה צרה, וחבלים החזקה אחזתה כיולדה. איך לא עוזבע עיר תהילה, קריית משוסי. פסוק 26, תוצאה, לכן יפלו בחוריה ברחובותיה וכל אנשי המלחמה ידמו ביום ההוא, נאום אדוני צבאות. פסוק 27, והצדתי אש בחומת דמשק ואכלה ארמונות בן הדד. אנחנו כאן רואים בהתייחסות של אלוהים לדמשק דרך הנביא ישעיהו וגם דרך הנביא ירמיהו בעצם שהעתיד שלו הוא לא משהו נכון? ולאלוהים בעצם יש לו דרך פעולה שהוא הולך להפעיל אותה גם על דמשק. דרך הפעולה הזאת היא בעצם נגד שליטי העולם מה השליטים של העולם בוחרים לעשות? הם בוחרים לצאת למלחמה נגד אלוהים הם חושבים בעצם בראש שלהם שהם יכולים לעשות הכל מדוע עכשיו תשימו, שדזה, תשימו לב שאת זה אנחנו יכולים עכשיו להסיק דרך הפעולה של אלוהים פסוק 27 מה אלוהים הולך לעשות? הוא לא סתם משמיד בתים מה הוא עושה? והצטתי אש בחומת דמשק ומה היא אוכלת? אוקיי, היא אוכלת את ארמונות בעצם אה, של המלכים עכשיו, מה בעצם אה, מייחד ארמון? חוץ מזה שזה מקום של עשירים ומאוד מאוד... אה, או, או, ומה עוד? אוקיי? ארמונות. הארמונות האלה, על ידי מה הם מוגנים? <ארמון> נכון מאוד. אה, הארמון בעצם מוגן על ידי חומות, ולא רק חומות, גם חיילים רבים, נכון? Uh, הם חושבים שבגלל שהם נמצאים בתוך ארמונות ושיש שם חיילים רבים הכוח האנושי הזה שהוא כוח של סמכות, כוח של עושר וכוח של חיילות, צבאות הוא בעצם כוח שיכול לעמוד נגד מי? נגד אלוהים. ואנחנו רואים פה שזה דרך uh, uh, שהייתה היסטורית לא פעם ולא פעמיים uh, ששליטים בעצם יוצאים למלחמה נגד אלוהים אה, עם צבא של בני אדם והם חושבים שהם מוגנים אה, מאחורי חומה וארמון אה, אבל כמובן שאין להם שוב סיכוי לעמוד נגד אלוהים אם אתם זוכרים את הפסוקים האחרונים בפרקים האחרונים שני הפרקים האחרונים בברית החדשה מה בעצם אה, הם הולכים לעשות כשהשטן כשהם אה, קמים לתחייה הרשעים שהירושלים החדשה יורדת על הר הזיתים. Wow. מה הם? הם הקיפו את... נכון? מה בעצם הם רוצים לעשות? Okay, אוקיי, את, אתם שמים לב שבעצם האויב הוא פועל בדרך מאוד מאוד אה, נחושה נגד מטרה שמלכתחילה אין בה סיכוי. נכון, אפשר להגיד שזה כישלון... אה, מראש. אתה יוצא למלחמה נגד משהו שהוא אבוד מראש. אבל בכל זאת אתה יוצא למלחמה. אלוהים, מה שהוא בעצם אומר, אלוהים מפיל את החומות הגבוהות האלה. אלוהים מפיל את החומות הגבוהות והחזקות של דמשק. זה לא רק ישעיהו, זה לא רק ירמיהו. בואו נראה מה יש לעמוס לומר. אנחנו הולכים עכשיו לעמוס פרק אחד. מפסוק אחד עד ארבע דברי עמוס אשר היה בנוקדים מי יודע מה זה נוקדים? לא לא אבל זה מקצוע מה זה נוקד? לא לא נוקדים אלו אלה שהם בוקרים של כבשים ועיזים אוקיי? זאת אומרת, כמו שקאובוי הוא של פרות, נוקד הוא של כבשים ועיזים. אז נוקדים הם אנשים שעובדים עם צאן, אוקיי? לכן קוראים להם נוקדים. <laughs> דברי עמוס אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש, לא נתעכב עכשיו על זה, אוקיי? ויאמר, אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו, ועבלו נאות הרועים ויבש ראש הקרמל. כה אמר אדוני, פסוק שלוש, הנה עכשיו התייחסות לדמשק, על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו, על דושם בחרוצות ברזל את הגלעד. פשע ממש גדול מאוד, הם לא רק כובשים את הארץ, הם גם הורסים את האדמה. שלה לדוש עם חרוצות ברזל, אני לא יודע מה כתוב אצלכם בתרגומים אבל זה בעצם מה שהם עשו, הם פשוט הורסים את האדמה דושה, מה זה לדוש? מי יודע מה זה לדוש? לדוש את האדמה, לדוש זה למעוך ולהרוס, אוקיי? הם עושים את זה, עכשיו זה פשע אבל מה התוצאה של הפשע? בואו נקרא בפסוק ארבע ושילחתי אש בבית חזאאל ואכלה ארמונות בן הדד, אוקיי? Okay? המסע של דמשק בעצם זה הפשעים שהיא עשתה, מתי? כאשר היה לה את הכוח להרע, אוקיי? Okay? הכוח לעשות רע, יש לך את הסמכות אבל לא רק סמכות אלא גם את היכולת לעשות מה רע, היא ניצלה את הכוח הזה כדי לגרום עוול בכוח הזה השליטים בנו להם ארמונות גדולים מאוד ששם הם היו חיים חיים של עושר ללא דאגות כאשר כל הזמן הזה החרב בעצם איפה הייתה מונפת? מעל הראש שלהם, נכון? הארמונות לא ממש יכולים לעמוד לאש של אלוהים החומות לא יכולות לעמוד, הן נשרפות בפרקים הראשונים של ספר עמוס, אלוהים פונה לכל מי ששלט, אם אתם שימו לב ותקראו, תעבירו עכשיו את העיניים שלכם על הפרק הראשון וגם השני. בפרקים האלה, עמוס בעצם פונה, אלוהים פונה דרך עמוס לכל מי ששלט וקיבל את הסמכות לקבל החלטות הרות גורל לגבי גורלם של בני אדם ועמים. ודרך הנביא עמוס אלוהים מתאר להם את הפשעים שלהם וגם את מה שמצפה להם מהיד של אלוהים. אז הנה קחו לדוגמה, כה אמר אדוני על שלושה פשעי עזה בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, ועל ארבע לא שבנו על גלגלותם כל הפשעים שהם עושים מה הוא עושה להם בפסוק שבע? ושילחתי אש בחומת עזה ואכלה את מה? את הארמונות שלה, אוקיי? גם לגבי אדום. על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו, הרדפו בחרב אחיו. בקיצור, עוד פשעים כאלה. ופסוק 12, ושילחתי אש בתימן ואחלה, ארמונות בסרה. עוד פעם, הארמונות. גם מפסוק 9, כה אמר אדוני על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו ושילחתי אש בחומת צור ואכלה ארמונותיה גם על פשעי עמון פסוק 14 והצטתי אש בחומת רבה ואכלה ארמונותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה גם על מואב אותו דבר פסוק 2 עמוס 1 עד 3 סליחה פרק 2 1 עד 3 ושילחתי אש במואב, ומה היא אוכלת פה גם? ארמונות הקריות. ואלוהים גם מבטיח בפסוק שלוש, מה יקרה לאלה שגרים שם? והחרטתי שופט מקרבה, מה פירוש שופט? מה, מה, מה שופטים בעצם מייצגים? שלטון, נכון? חוק ושלטון, סמכות. והחרטתי שופט מקרבה, ומה הוא עושה עוד? וכל שריה אהרוג עמו, אמר אדוני. אנחנו מסתכלים על זה עכשיו ואומרים בעצם כל אלה הם עמים עובדי אלילים שהם מקבלים את גמולם בראשם על כל הפשעים שהם עושים אבל באופן מאוד מפתיע אלוהים ממשיך באותה השפה גם בפסוקים 4 חמש ליהודה כה אמר ה' על שלושה פשעי יהודה אתם שמתם לב את מי אלוהים עכשיו שם ביחד באותה הסירה אתם רוצים כמה דוגמאות? את מואב, את עמון, את דמשק, את כל העמים האלילים. יהודה נכנסת עכשיו באותה קטגוריה. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו. על מה? עכשיו איזה פשעים יהודה עשו? על מעשם את תורת אדוני וחוקיו לא שמרו. ויטעום כזבם אשר הלכו אבותם אחריהם. מה הוא עושה בפסוק חמש? ושילחתי אש ביהודה ואכלה ארמונות ירושלים. אתם שמים לב? אתם שמתם לב עכשיו על הפאטרן, על הדרך הזאת של אלוהים? אל מה, מה אלוהים עכשיו, בכל הפסוקים שאנחנו קראנו נגד כל העמים, מה הוא שרף? <תארמונות> את הארמונות, בכולם. אתם חושבים שזה במקרה? מדוע זה לא במקרה? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם רואים פה בעצם? העונש הזה שהארמון היה ואיננו, הרי אתם מבינים מה זה אש וארמונות, אש וארמון זה לא שני דברים שהולכים ביחד, נכון? מה קורה שיש אש של אלוהים במקום כלשהו, מה נשאר? כלום. <אפ> אפר, <אפ> לא נשאר מזה כלום, זה נעלם, זה לא קיים יותר. אז מה בעצם אלוהים רוצה למסור לנו כאן במסר הזה של ארמונות, שמשרפים? הרי זו הסמכות האנושית הגבוהה, <אח> נכון? אין סמכות אנושית גבוהה יותר ממישהו שגר בערמון, שהוא מלך, נכון? אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה. ממלכת יהודה מקבלת את העונש שאלוהים שם על כל הגויים. את אותו עונש שהוא שם עליהם, הוא שם גם על יהודה. היא לא שונה מהם. למרות שהם מצהירים, יהודה, שהם עובדים את אלוהי ישראל, הם לא שונים משאר הגויים. מה אתם לומדים מכך? לגבי עם ישראל שבעצם אומר אלוהים הוא האלוהים שלנו אבל בעצם גם הארמונות שלהם נשרפים אני מכיר לפחות פעמיים ששני ארמונות מאוד גדולים נשרפו מה נשרפו? שניים נכון, אוקיי? האש בעצם חיסלה את המוקד הכי גבוה של ההתכנסות שהיה לעם ישראל אבל הארמונות שלהם לא היו, לא היו בעצם שונים העתיד שלהם והגורל הגורל של הארמונות של המלכים לא היה שונה מבית המקדש עם ישראל בעצם שונה בעובדה משאר הגויים רק אם הוא שומר את החוקים ואת המצוות של אלוהים הם מאסו בתורת אדוני בחוקם מה זה אומר? שהם בעצם הם לא שונים מההתייחסות של הגויים, של תמשק, של מואב, של עמון ושל בבל לאלוהים. זה אותה התייחסות. הם נענשים על החטאים שעשו אבותיהם. שימו לב, מה כתוב פה? אותם חטאים שעשו, הלכו אבותיהם אחריהם. מה זה מזכיר לכם? איזה חטא של אבותם אה, הכי גדול שהם היו עושים? עבודת אלימים. נכון. עבודת אלילים מאז שהם יצאו ממצרים ועד הפשעים של יהודה. נכון. אז אוקסנה אומרת שאלוהים אינו נושא פנים. זאת אומרת הוא לא מפלה. ואפשר לקרוא לזה עונש אבל אפשר להגיד גם במידה אחרת הצדק. הצדק של אלוהים הוא מופיע בכל המקרים. הוא לא פונה אל עם אחד בצורה אחת ואל עם אחר בצורה אחרת. כי אנחנו מסתכלים על דמשק ואומרים אנחנו לא, לא כמוהם. אנחנו מסתכלים על מואב ואומרים אנחנו לא כמוהם. ואלוהים אומר אתם לא שונים. ברגע שאתם עזבתם אותי אתם בעצם מקבלים את אותו העונש. ה... סמכות הגבוהה ביותר שלכם. אלוהים יגרום לארמונות ירושלים לברור הם ישרפו, וכל המאמץ האנושי ירד לטמיון. אתם שמתם לב שמדובר פה על מאמץ אנושי? נכון או לא? מי בונה ארמונות? מי בונה חומות? מי בונה צבאות? זה לא מאמץ קטן. לא מאמץ קטן. זה מאמץ גדול מאוד. על מי המאמץ הזה נופל לא בדרך כלל? על זה שהוא אומר לבנות? על הסמכות? נכון מאוד, נכון מאוד, וכן. אני חושבת שתלויד שהיו מלחמות שהיו פוגעים בטל, אז המלחמה הייתה מסתיימת, בגלל שהעם כבר היה ממוצע פה, היה קורא לזה. כן. אז אולי בגלל זה, אם היינו אומרת שברגע שהם נזכרו את הארמונות, אז העם מפסיק להיות עם. נכון. אין מעליו סמכות אנושית, נכון? אין מעליו סמכות אנושית? אין? לא, במקרה הזה, ואז העם מניח, ביהודה מסרב הארגון, הארגונות, אז היהודה מפסיק להתקיים כעם. אז בואו נראה את זה, בדיוק מה שאוקסנה אומרת, מילה במילה? רק רגע, גם יהודית רוצה להגיד משהו מילה במילה. נכון. אה, אוקיי, זה גם, זה נקודה מעניינת, נכון, לפגוע בגאווה, זה נכון, הגאווה של האנושי, של ארמון כזה גדול שהוא בעצם נחרב, אנחנו קוראים בירמיהו 52 את הנבואה הזאת שהתגשמה בעצם, פרק 52, פסוקים 12-13, ובחודש החמישי בעשור לחודש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוקדנצר מלך בבל בן לבוזרדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלים פסוק שלוש עשרה מה הוא עושה? וישרוף את בית אדוני וגם את מה? <עושה> ואת בית המלך גם את הארמון נכון? ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש הכל נשרף. בקיצור, הנבואה של אלוהים מתקיימת. זה לא הייתה התוכנית של אלוהים. מה אתם אומרים? מה ההבדל בין התקיימות נבואה של אלוהים לבין הקיום של התוכנית של אלוהים? מה ההבדל בין שני הדברים האלה? האם זאת הייתה התוכנית של אלוהים שבית המקדש יסרף? אבל זאת כן הייתה נבואה. אז מה ההבדל? אנחנו היום לומדים גם את פרק 18, אני רוצה שתראו בישעיהו 18, פסוקים 3 ו-4, תפתחו. שימו לב מה אלוהים אומר לגבי התוכנית המקורית. כל יושבי תבל, למי הוא פונה פה? אוקיי. Okay. זה מאוד מאוד ברור. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נס הרים, תראו. זאת אומרת לראות מאוד ברור. נס הרים, לראות משהו שהוא נמצא בראש ההרים. וכי תקוע שופר תשמעו, איך תשמעו? חזק מאוד, אוקיי? כי כה אמר אדוני אליי, אשקוטה ואבית במכוני, מה זה מכוני? מכון שלי. שלי. כי חום צח עלי אור כעבדל וחום קציר. התוכנית המקורית של אלוהים לא הייתה בניין מפואר כדי שכל הגויים יראו את הארמונות של בני ישראל ויתרשמו מהם. הארמונות האמיתיים כשאנחנו מדברים עליהם, כשאלוהים מדבר, על המכון שלו, הוא מדבר על המכון שלו, על זה הוא מסתכל, ועבית במכוני, כשאנחנו קוראים בדברי הימים 633, תשימו לב איך שלמה קורא למקום שאלוהים נמצא, ואתה תשמע מן השמיים מאיפה? ממכון, ממכון שבטך, אוקיי? ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי למען ידעו כל עמי הארץ את שמך ונראה אותך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי ארמונות הרי כשהעולם מסתכל על הארמון בעצם הוא אומר וואו איזה דבר מדהים איזה בניין נפלא פה שלמה אומר לא מתייחס לבניין למה הוא מתייחס? מתייחס כמובן על המכון של אלוהים שאתה תעשה, שיקרא לך נוכרי, שידעו כל עמי הארץ את שמך וליראה אותך. זה הפואנטה של הבנייה של בית המקדש ושל הארמון. ארמונות אמיתיים, לפי מה שאלוהים קובע, הם לא בנויים משיש אה, יווני או איטלקי או מאבנים יקרות, כסף וזהב. מה כל עמי הארץ היו צריכים לראות בעצם? הם היו צריכים לראות את אלוהי ישראל נשקף בעמו ישראל, נכון? זה מה שכתוב פה. למען ידעו כל עמי הארץ את שמך ולראה אותך כעמך ישראל. אתם שמים לב כמו העם שלך ישראל. כמו שהעם שלך ישראל יראה אותך, ככה הם גם צריכים לראות אותך. הם היו אמורים לראו אלוהים בדיוק כמו שעם ישראל יראה את אלוהים. עכשיו, מה, מה זה נקרא לראו אלוהים? זה נ... נת... <מח> בואו נתן לכם דוגמה, <מח> זה למאוס את תורתו? ממש לא, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, לקבל את מה שהוא אומר, את הסמכות שלו ואת המילה שלו, כסמכות עליונה, כעדיפות עליונה, נכון? ואז ברגע שאתה עושה את זה אומרים, או oh, הנה זה אדם ירא אלוהים, נכון? איך, איך אומרים שהאדם הזה ירא אלוהים, או לא ירא אלוהים? <מח> נכון, אם הוא בעצם מקיים... את מה שאלוהים אומר או לא מתיים את מה שאלוהים אומר. זה אומר אם הבן אדם הוא ירא אלוהים או לא ירא אלוהים. והעמים בעצם היו אמורים לראות את אלוהי ישראל דרך עם ישראל שהוא ירא אלוהים. אנחנו קוראים בישעיהו 2 שזה בעצם הדבר החמור ביותר שבן אדם יכול לשים את עצמו בארמון ולחשוב שהוא שם מוגן או שהוא יכול שיהיה לו איזושהי גאווה מסוימת שימו לב בישעיהו 2, 18, 22 הגובה של האדם כתוב בפסוק 1, סליחה, 18, 17 ושך גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא והאלילים תליל יחלוף ובאו במערות, במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו וקומו לערוץ את הארץ. אוקיי, עכשיו, הרי ארמון זה המקום הגבוה ביותר שבן אדם יכול לשאוף אליו מבחינת מגורים, נכון? עלי האדמות. אה, יש אנשים שהם גרים בארמונות, קחו את מלכת אנגליה לדוגמה. היא גרה בבית עם אלף חדרים או משהו כזה, לא יודע כמה חדרים יש בבקינגהנד פלאס, אבל זה לפחות אלף חדרים. אני, כשהייתי בלונדון, ביקרתי בארמון הזה, אני חייב להגיד לכם שזה לא נגמר. אז המקום של התיירים רק אני מדבר, לא איפה שנכנסים כל הצילים שם, אבל העושר ניבט מכל פינה. איפה שאתה לא מניח את העיניים שלך, שם יש דבר מדהים וכל מיני דברים שהם מאוד עדינים ויפים. אין לזה סוף. אבל כאן אנחנו רואים שבעצם כל הגאווה הזאת היא, היא מבוססת על משהו שהוא אפשר להגיד הבל, שאין ממנו שום דבר. כי כאן אנחנו רואים שהאלילים יעברו, כל הארמונות האלה יחלפו. עכשיו איפה הם מחליפים ב-19? מערמון לאן הם עוברים? לא. מערות. מערות צורים. מחילות עפר. אתם רואים את הניגוד הגדול מאוד? ושילחתי אש בערמונות, וזה בעצם התוצאה. ושך גברות האדם. האנוש עובר מערמון למקום בעצם האמיתי ששם הגאווה שלו שייכת. עשרים, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים, לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד אדוני ומהדר גאונו וקומו לערוץ הארץ. פסוק עשרים חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא? במה נחשב הוא? Uh, הנביא ישעיהו כאן נותן לנו עצה uh, זהב אפשר להגיד שאנחנו מסתכלים בדרך כלל ומעריצים דברים שאנחנו לא יכולים לקבל מהם שום דבר בקשר לעתיד שלנו שום דבר uh, רק אלוהים הוא בסופו של דבר קיים באמת את זה אנחנו uh, רואים גם בהתייחסות uh, שלנו בפרק הראשון שקראנו בישעיהו פרק 17, בואו נקרא שוב את הפרק, בפרק הזה היום. דמשק, מסע דמשק, הנה דמשק מוסר מאיר והייתה מאי מפלה, אתם שמים לב? זה, זה מה שמצפה לה. עזובות ערי ערוער, ערוער זה היה גם מקום, ערי ערוער לעדרים תהיינה. מה זה נקרא לעדרים תהיינה? נכון, לא נוכחות אנשים, לעדרים תהיינה, ורבצו, ואין מחריד. אין מחריד, זאת אומרת, אף אחד לא מפריע להם בכלל. מה זה אומר? שאין שם אף אחד, המקום הזה הוא שומם. פסוק שלוש, ונשבת מבצר מאפרים, וממלכה מדמשק ושאר ארם, ככבוד בני ישראל יהיו, אדוני צבאות. ואתם ממשיכים לקרוא בפסוק ארבע, בפסוק חמש, בפסוק שש. אה, איזה עתיד. ציפה ליעקב, עתיד אומלל בעצם, כתוב כאן שהכבוד שלו כבר לא יהיה, בפסוק ארבע, ומשמן בשרו ירזה, כבר לא יישאר עליו שום דבר. אנחנו רואים שדמשק, שאר ארם ובני ישראל באותה עשירה, ממש באותה עשירה, גורל המר שצפוי לגויים, צפוי גם לעם ישראל, אם הוא ידחה את אלוהים. זה מדבר אלינו, עכשיו פתאום הפרקים האלה באמת הופכים להיות מאוד אקטואליים. אני לא שונה מהעזתים, אני לא שונה מהחמאסים, אני אולי חושב שאני שונה מהם, אני לא שונה מאף עם בעצם, אם אני לא באמת שונה מהם. וואו, זהו. בואו נחשוב עכשיו ככה. בואו נחשוב שלא מה דעתנו שלנו על עצמנו, אלא מה קנה המידה האמיתי שלנו שאנחנו מודדים אותו לפי הסטנדרט של אלוהים. לא מה אנחנו טופחים על עצמנו על השכם ואומרים וואו, טוב שאני אדוונטיסט, או טוב שאני מאמין, או לא משנה מה אני, אלא איך אני עומד בקנה מידה לאלוהים? האם אני שונה? אם אני לא שונה מדמשק, הגורל שלי צריך להיות אותו, אותו גורל. זה סימן שגם אני גר בארמונות, לא כמובן במובן ה... ה היותר uh, גשמי, אבל במובן היותר רוחני. אני יותר סומך על כוח אנושי, וסומך על, uh, על uh, uh, כסף אולי, או סומך על ביטחון כלשהו, ומשהו שהוא לא, אין, אין בו בכלל ביטחון. איפה הכבוד שלי? הלך. הכבוד שיישאר לעם ישראל מאוד מאוד קטן. הנה. היה ביום הוא הידל כבוד יעקב, המילה הזאת הידל בפסוק 4, איך זה כתוב אצלכם? אוקיי, אתם מבינים את זה? מה זה הידל? יהיה מדולדל, זאת אומרת לא יהיה הרבה ממנו, נכון? כן, הידל זה ייגמר, אוקיי? הידל כבוד יעקב ומשמן בשרו, הוא כותב את זה פעמיים, זה מקבילות עברית, ומשמן בשרו ירזה. שימו לב פסוק חמש, והיה כאסוף קציר כמה וזרועו שיבולים מקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים, ונשארו בו עוללות כנקוף זית, שניים שלושה גרגרים. אוי ואבוי, והייתם פעם שיבולים? ותארו לכם שיבולת שיש עליה רק <ש> שלושה <ש> גרגרים. אתם מבינים? זה הכבוד שישאר לעם הזה. וזה דבר שהוא נורא. כאשר בני אדם יראו כמה שווים דברי העולם הזה, הם יעריכו את זה שברא אותם ואת כל מה שהיה להם, מתי הם יעריכו? שימו לב, ביום ההוא. ביום ההוא ישעה האדם על עושהו ועיניו אל קדוש ישראל תראה. ולא ישעה אל המזבחות מעשי ידיו אשר עשו אצבעותם. המילה הזאת ישעה פה, ישעה, והמילה פה ישעה, מה זה ישעה? לא. זה יותר, במילים יותר פשוטות זה יפנה. נפנות, אוקיי? לפנות. ישעה במובן של ישועה, לבקש ישועה ממישהו. לשעות למישהו זה לבקש ממנו ישועה, אוקיי? אה, תעלה שעוותי אליך. אה, זה מאותו שורש. ביום ההוא ישעה האדם על עושהו, אוקיי? אה, הם ביום הזה יעריכו את זה שברא אותם ואת כל מה שהיה להם. את הישועה הם יחפשו באלוהים קדוש ישראל. הם ישעו אליו. לא לאלילים, וזה גם מה שאנחנו מגלים בישעיהו פרק ב' כשאנחנו קראנו עכשיו